Сівши на грамату, чайка схопилась дзьобом за мотузку і щосили смикнула її. Гримнув гучний постріл, і на якусь мить все затягло білим димом. Коли ж розвіднілось, чайка вже ширяла в безхмарному небі і з висоти з всього польоту озирала старовинне місто у перші хвилини свята. Отшима свідка Спершу принцес Стріт була порожньою, тобто порожньою була проїжджа частина, яку відгородили від тротуару металевими парканчиками. Натовп щільно тулився до них, пильно вдивляючись той бік, звідки мала з'явитися королівська карета. Дейкували, ніби королева мати не змогла прибути на свято через сімейні негаразди. Чим усе закінчилося, сподіваюсь, знають усі. Париж, тунель, мерседес, залізобетонна опора, п'яний водій, мертвиї Доді Альфаєт і Леді Ді, яка помре в лікарні, не приходячи до тями. А потім море квітів, родинний склеп на острові і свічка на вітру від Елтона Джона. Тільки рік лишався до того страшного дня. І хто б міг передбачити. Зазвичай, після того, як на вежі замку гриміла гармата, королівська карета виїздила з воріт замку Голіруд і, подолавши північний міст, вибиралася на принцес-стріт. Так і все сталося. Королівську родину на святі Представляв лорд-канцлер, хранитель королівської печатки. Саме він сидів у кареті, запряжений двійкою білих коней. Попереду, відкриваючи шестя, крокував оркестр королівської гвардії. Оркестранти були вбрані в чорні кітелі з червоними оторочками і еполетами. Штани з білими лампасами чорні капелюхи з неширокими крисами, на яких сяяли сріблясті кокарди. В золотих інструментах сяяло серпневе сонце, і народ вітав лорда-канцлера радісними вигуками. Карета посувалась у супроводі кортежу гвардійців на велетенських гнідих конях. Відразу за каретою йшли нескінченні шотландські волинщики – Кожен оркестр з власною мелодією видовище напрочуті яскраве. Волохаті ноги, гострі колінки, кілти, берети, пілотки, руді бороди, хутряні шапки, картаті стрічки, брелоки, запонки, шпильки для кроваток, защіпки для спідниць, пряжки, гудзики, кілограми сяючої біжутерії, а головне – волинки – які просто розривали повітря своїм пронизливим вищанням, вправно покладеним на барабанний бій. Казка! Аж ось, на початку принцес-стріт з'явилась перша карнавальна платформа. Вона починала рух карнавального шестя від кожного району міста. Платформа Лотейну була оквітчена справжніми і штучними квітами – що витворювали велетенське серце. Докери з портобело на кораблі «Ластівка» перебрались у піратів, цмулили ром, лаялися, глякали натовп холостими пострілами з рушниць і розмахували кривими шаблями. Міщани зі спального району Корсторфіл влаштували на своїй платформі «Маленький Хелуїн» і, перекинувшись злобними відьмаками, катували якусь голу дівчину. А ось «Дурдом» з «Герриот Вод Юніверсіті». Дві платформи зі студентами і одна з викладачами. Студенти у гамівних сорочках пускають слину, вдаючи даунів. Далі – замальовки з мультфільмів «Диснея». Платформа для викладачів – більш комфортабельна. Вони зображують стародавні греків на галерії. А ще – пролетарі з Кірклістону. Робітники текстильних і нафтопереробних підприємств у вигляді персонажів з Білосніжки та гномів. Потім булочники з Вестенду в костюмах часів Марії Медичі. Потім мірошники з Нью-Хевену у вигляді героїв казки про трьох поросят, потім, потім, потім. У повітрі пливуть якісь бульдоги, вибухають ракети, браві пожежники бризкають водою у натовп, хтось жбурляє листівки та цукерки з наркотою, хтось, не ховаючись, злягається просто на платформах, хтось роздає розфасовану в маленькі ампулки отруйну кров. І ось нарешті відкриваються загати металевих огорош. Поліціянти, що охороняли спокій офіційної процесії, зникають. Люд, втомлений помпезним, заангажованим видовищем, виплескується на дорогу і починається найцікавіше. Апогей. Асоціативні замальовки Кожен з нас у цьому житті грає безліч ролей. Для кожної особи ми граємо окрему виставу і часто губимось серед тих ролей, забуваючи, хто ми насправді. І тільки натягнувши на обличчя карнавальну маску, можна забути про умовності поведінки і повністю віддатися вільному самовияву. Ось воно – справжнє бояння індивідуальностей. Одне слово – карнавал. Найбільше тут усілякої чортівні. Клерки, працівники супермаркетів, офіс-менеджери, менеджери з маркетингу та інші адміністративні працівники, державні службовці, бухгалтери, управителі, та люди, приречені все життя, рахувати чужі статки. В карнавальному натовпі вони в костюмах дрібної погні, Дешеві маски, хвости, рукавички з кігтями, чорні накидки, гумові маски тощо. Щаблем вище йдуть дрібні бізнесмени. Крамарі, власники прибуткових будинків, фермери, Господарі, автомайстерень, пабів, недорогих забігайлівок, бензоколонок. В їхніх костюмах надибуємо середньовічні мотиви. Гарольди, дрібне лицарство, переважно арбалетники, лучники та легка піхота. Рідше трапляється відьма або чорнокнижник. Далі особи вищого класу. Власники універмагів, фабрик, латифундій, газет, дипломатичні діячі, люди, що засідають у меріях, парламентах і конгресах, їздять на дорогих машинах і вирішують долі підлеглих. Вони теж беруть участь у карнавалі, і їх легко вирізнити серед натовпу. Це люди в дорогих костюмах доміно, Руді чорти у вогнистих перуках, римські центуріони і магістри різноманітних орденів, розенкрейцери, тамплієри, тевтони, мальтійці. А також мандрівні філософи, художники, персонажі італійської комедії Дель Арте, П'єро, Колумбіна, Арлекін, Полішинель. Відчувається причетність цього класу погані до надбань світового мистецтва. І нарешті – чорти найвищої категорії, які рідко трапляються серед загалу. Септо ті, що опинились за межею добра та зла, діставшись найвищих ступенів тайни. Чорні і білі янголи. Важко сказати, чим займаються вони в буденному житті. Ясно одне – саме ці істоти смикають за ниточки, граючи світом. Дії білих і чорних янголів часом дуже подібні. Ось прислухайтесь, що каже один з них. Чим є комп'ютерний код «Вет-вет-вет» або скорочено «дабі-дабі-дабі»? Це три літери шин у купі. Літера шин відповідає цифрі шість. Хіба це не знак звіра? Хто чує, той розуміє. Комп'ютерні мережі – те не диявола. Йому вторує другий янгол. Чи були ви коли-небудь в Диснейленді? Бачили, як вашим дітям і вам самим ставлять печатку на руку або на чоло? До загибелі і до загину ведуть вас веселі звірята, створені людською рукою, та не за людським велінням, прагнучи розваг і веселощів, загине душа ваша. А ось заговорив третій янгол. І не зможуть нічого купувати та продавати без диявольської печатки, так сказано в Апокаліпсисі. Незабаром весь цивілізований світ перейде до єдиної системи розрахунків, і того, хто не покориться їй, викинуть з людської спільноти. Але краще це, аніж приналежність до спільноти диявольської. Так промовляли три білі янголи, і натовп, зібравшись довкола них, слухав із захопленням. Раптом, Скинувши білі штани, білі янголи перетворились на чорних. «Гей, дива-дива!» – закричав один. «Народ вірить тільки у дива. Ми влаштуємо йому це. Ось дивіться. Кока-кола та гамбургер у мене в руці. Зараз благословлю їх, почну роздавати, і всі наситяться». І перший янгол... Почав роздавати всім охочим бляшанки з кока-колою та гамбургери. А ще рекламні проспекти Завітайте до кінгбургеру. Морозовий ріжок всього лише за 49 пенсів. І наситились з одного гамбургера 12 тисяч осіб. І тричі по 30 повних урн закидали папірцями та бляшанками. Ще й на газонах залишили чимало. «Гей, дива-дива!» – гукнув другий янгол. «Народ си вірить у дива? Матиме їх! Ось дивіться, злечу я зараз у небо, і повернусь на землю, і помацайте мене руками, аби пересвідчитись, що не прив'язана до мене мотузка і прозорі ланцюги». З цими словами – Піднявся чорний янгол у небо і з висоти крикнув «Гей, купуйте квитки на унікальне шоу Девіда Коперфілда, квитки в театральних касах та фріндж-офісі, тому хто придбає два квитки – приз від компанії Demon Films, ліцензійна відеокасета з новим фільмом Родрігеса «Від Смеркання до світанку». І спустився другий янгол, і мацали його руками, і впевнившись у тому, що немає він ані прив'язаних до тіла мотузок, ані прозорих ланцюгів, кинулись купувати квитки на шоу. Аж ось лишились ті, хто не мав грошей. «Гей, дива-дива!» – заволав третій янгол. «Народ цей вірить у дива? Нехай буде так!» Сказано. Прийдіть до мене всі жебраки і зроблю вас багатими. Бачите в руках моїх ці баночки? Це чарівні баночки. Вони зроблять вас багатими. Що в них? Унікальні ліки, які увічнюють людину. Вживаючи їх тричі на день, після їжі, впродовж життя, ви станете безсмертними. Хіба вічність не варта 30 фунтів? Саме стільки коштує кожна баночка, а в ній – 90 пігулок. Витрачаючи фунт на день, ви житимете вічно. Але не в тім секрет цієї баночки. Вона може зробити вас ще й багатими. У-у-у! – загув ощасливлений натовп. Хто купить у мене чотири такі баночки, автоматично стає дистриб'ютором нашої фірми а залучивши ближнього, отримуватиме прибуток з того краму, що розповсюдить підлеглий. Будуючи собі піраміду, ви зробитесь її верхівкою, і ваше місячне надбання сягне десятків тисяч фунтів. Хто не схоче жити вічно? Тож мерщій додому, позичте в сусідів 120 фунтів, прийдіть до мене і придбайте собі вічне життя». Так промовляв третій янгол. І автор бачив все це на власні очі. Серія шоста. Про козака і чорну мавпу. Анонс. В цій серії знаходиться кармічний код до розуміння глибинної суті всього роману. Текст належить Веніаміну Каштанському. І автор не наважився вилучити жодного слова. Розповідає Веніамін Каштанський. Натоді я вже розчинився у карнавальному натовпі. Втрата власної індивідуальності, солодка спокуса стадного інстинкту. Багатотисячне я всіх, що зібралися на цих вулицях і майданах сцілило мою душу і я поволі почав забувати про свій ганебний вчинок а велика чорна горила підійшла до мене ззаду коли я стоячи на шпинках спостерігав за роботою кількох спритних осіб що час від часу ставали то янголами то чортами і прорікали якісь дивні слова мавпа підкралася нечутно і вклякла за спиною, дихаючи в потилицю. Я бачу, як ви працюєте, і мені дуже сподобався ваш номер. Це що? Бойовий гопак? прошепотіла мавпа в ліве вухо. Саме так озирнувся я і зойкнув. Два чорні ока прискіпливо дивилися просто мене. «Містер Джон?» Тварина зайшлась глухим сміхом і до мене знову навідалось дежавю. Здавалось, я десь чув цей сміх. Відсміявшись, мавпа вхопила себе за підборіддя і смикнула. Я не помилився. підмав мавпячою машкарою ховався мій добрий знайомий сер Джонатан Маклох. «Ну що ж, я вас знайшов, як і обіцяв», мовив він сміючись. «Як вам костюм?» «Клас!» «Ну що ж, ходімо десь вип'ємо кави чи ще чогось». «Знаю, знаю, ви що хочете сьогодні попрацювати?» «Я вас довго не затримаю. Повірте, Зараз, коли довкола такий натовп, працювати безглуздо. Не дай Боже, когось зачепити сокиркою. Містер Джон привів мене до Віденської кав'ярні, на стінах якої було розвішено портрети видатних австрійців. Серед них я впізнав лише Моцарта Зигмунда Фройда і, здається, маленького Адольфа Шикль грубера. Зелений папуга в золотій клітці теж був віденського типу. Щойно ми всілися за вільний столик, до нас підбігла симпатична офіціантка в коротенькій спідниці. Я замовив собі чай з вершками і брюош з яблуками, а містер Джон – гаряче молоко і тістечко з вишнями. «Ви не п'єте кави?» – спитав він. «Коли працюю...» Намагаюсь не пити. Кава сушить. «О, то ви, певне, не пили справжньої кави», – прицмокнув він. «Правду кажучи, я не кавоман. Люблю зелений чай». «Це правильно, правильно. Дбайте про здоров'я замолоду. Це великий скарб. Проте, коли трапиться нагода – я обов'язково запрошу вас в гості, де ви зможете покуштувати найкращої у світі кави. А дозвольте поцікавитись, містере Джоне, це шкура справжньої горили? спитав я, коли офіціантка подала нам чай, молоко і тістечка. Справжнісінька, відповів мій співрозмовник відцьорбуючи гаряче молоко з порцелянової чашки. Цю горилу я вбив у Конго в 1968 році. Тепер жалкую. Знаєте, я вірю, що всі страждання, яких ми завдали іншим істотам, неодмінно повернуться до нас у подальших реінкарнаціях. А як ви її вбили? Зарубав сокирою. Бачите? Він потягнув за плеча мавпячий скальп і вказав на шрам під хутром. Це рубець від моєї сокири. Його потім зашили так, що він став майже непомітним. Тепер у сні я часто бачу себе мавпою, котру вбиває якийсь чоловік. Воістину індуські вчителі – Мають слушність, примовляючи при цьому «Пам'ятай, це ти». «Ось квітка у вазі. Це я». Містер Джон тицнув рукою в букет орхідей на столі. «І цей стіл, і ці люди, і це молоко. Також я. Я всюди». Він широко повів рукою. А скажіть», – раптово спинився він, вказуючи на мою сокирку – яку я притулив до спинки стільця. Вона у вас справжня? Ні, це сувенір, відповів я. Тупа, як валянок. Але якщо її вигострити, вона може стати небезпечною зброєю у вправних руках. А ви, ви, співрозмовник примружив око, «І споважньо! Ви коли-небудь вбивали людину?» «Ні, містере Джони, ніколи!» – я всміхнувся. «Тоді як ви граєте Раскольнікова?» – він спитав це пошипки і трохи нахилившись. «Я ж актор!» «Розумію, розумію!» – відсахнувся він. Але ж ви часто проживали цей момент. Я маю на увазі убивство. І думали про себе. Чи зможу я? Так, було таки не раз. І що ж ви собі відповідаєте? Ні, не зможу. Не зможете? Містер Джон здалось, вкрай здивувався. «Добре», – повів він далі, – «спитаємося інакше. Чи здатні ви вбити сатану, достеменно знаючи, що він ховається в тілі саме цієї людини?» «Цікаве запитання. Треба подумати. Я відкусив від свого бріоша шматочок і почав жувати». Подумайте, подумайте, я навіть не вимагаю відповіді. Біля стійки сміялися дівчата. З надвору долинала гра волинок. Вирвало свято. Чоловік за сусіднім столиком читав газету. Декілька молодиків у лицарських обладунках зайшли до кав'ярні і розташувалися поруч. На якусь мить здалося, що від моєї відповіді залежить існування всього світу. Ця думка інтригувала, я посміхнувся. Скажу «так» – і весь світ перевернеться. А скажу «по-іншому» – і все залишиться незмінним. Тільки що ж казати? «Ви знаєте», – мовив я до містера Джона – я таки не вбив би. Все лишилось на своїх місцях. І далі сміялися дівчата, грали волинщики, а офіціант брав у лицарів замовлення. Зі світом нічого не сталося. Навіть коли б то був сам сатана? Навіть тоді. А чому? Чому б ви його не вбили?» Шрам від опіку на його правій щоці налився кров'ю, і містер Джон почав нервувати. «Розумієте?» – розтягував я слова. «Якщо сатана з'явиться в людській подобі, то де гарантія, що він буде саме в тій людині, яку ти хочеш вбити?» Може, це сатана сидить в тобі, намовляючи вбити безневинного навпроти? То краще, аби сатана вбив вас? Він знищить тільки моє тіло, тобто те, що належить йому. Тоді, як я, наважившись на вбивство, занапащу свою душу. В тому й полягає ознака сатани – що він вміє так замилити очі, що його присутність вважається в комусь іншому. Світ є віддзеркаленням нашої душі, тож коли в ній чорно, і все довкола видається чорним. Коли бачимо в іншій людині сатану, то саме в нас він і сидить. Ви наполягаєте, що боротьба з собою і є боротьбою проти самого сатани? Виходить, що так? «Я задоволений нашою розмовою», – містер Джон хмикнув. «Отже, вбий сатану в собі? Хе-хе! Тобто вбий самого себе? Цікаво!» «Це ви про що?» це я так. Слухайте!» Містер Джон жваво сплеснув руками. «Я зовсім забув про мету нашої зустрічі. Я хотів зробити вам одну цікаву пропозицію. Але ця розмова... Я хотів би запросити вас до себе в гості. Втім, на деякий час я мушу поїхати до Нью-Йорка. В мене там нагальні справи. Коли я повернусь, ми обов'язково зустрінемось, адже я маю дещо вам запропонувати. То як, згодні? Ну, ви принаймні натякніть якого роду справа. Це стосується... Він хотів було щось сказати, але прикусивши губу, покрутив головою. Ні. Я краще зроблю це згодом. Не хочу поспішати. Але ви мене таки зацікавили. Чим саме? Я вже допивав свій чай. Вашим перформансом, чорт забирай, сказав він і знову засміявся. Я відчув, що він не договорює. Скажіть, но, не вгавав старий. Чи справді в Україні відроджується бойовий гопак? Ні, я не бачу загального захоплення. У Львові є гурт ентузіастів, але я до нього непричетний. А в Києві про відродження національних видів спорту більше говорять, ніж роблять. Далі я розказав містеру Джону, про стан речей в моїй країні, про Чорнобиль, про знищення ядерної зброї, про мафію, про корупцію, про загальне зубожіння, про тупість парламенту, про геноцид, про нищення культури. Наприкінці я зрозумів, що живу в найгіршій державі світу. Але життя цікаве, Підсумував я наостанок. Я б не хотів жити де-інде. Народжується нова країна. Кожен день війна за виживання, як на дикому заході. І це збуджує. На жаль, поки що наша епоха не увічнена в мистецтві. Труднощі з економікою. Але передчуття прориву носиться у повітрі. Ви гадаєте? Я певен. Ну що ж, радий, що ви з надією дивитесь в майбутнє. Містер Джон підвівся. На жаль, мені вже час. Так, я теж йду, піднявся я слідом. Незабаром зустрінемося, я дам про себе знати, сказав він уже на дворі, простягаючи мені руку. «Хай щастить!» Гудлак, відповів я. Повертаючись, я вирішив подивитись на Мону Лізу. Її обличчя вже ледь проглядало на асфальті. Натовп, затовп, чарівну усмішку ногами. Серія сьома. Будній. Анонс. Останній перепочинок перед кульмінацією та стрімким розвитком подій, м'який стиль оповіді, присмак буржуазного маньєризму і романтичні рефлексії – все це сподобається шанувальникам творчості Франсуази Саган і Сомерсета Моема. Розповідає Веніамін Каштанський Подальші дні мого перебування у Единбурзі монали майже банально, тож я, втримавшись від зайвих подробиць, дозволю собі стисло описати один з них. Я прокидався годині о 10 ранку під гучний спів Велимира Петровича Козлюка. Чи репертуар складався переважно з червоної рути, гой летіли дикі гуси та... Утро красять нежним светом стіни Древнєва кремля. Відтак я вже не спав, а полинав у примарний світ хитких сновидінь, чекаючи, поки козлюк поснідає, звільнить кухню, зайде до туалету і пробуде там деякий час, тричі спустивши воду. Оці порі інших співмешканців вже не було вдома. Вони рушали вишукувати дешеві шмотки. Коли Велимир Петрович виходив з туалету і зникав у своїй кімнаті, я піднімався з ліжка, брів на кухню, ставив чайник і йшов до ванної. Туалет, де зранку смерділо народним артистом, я оминав, а в ранішню фізіологічну потребу Справляв просто в раковину, коли чистив зуби. Мовляв, тільки і покійник не сцить в рукомийник. Потім я приймав холодний душ, розтирався рушником і встигав з'явитися на кухні саме тоді, як скипав чайник. Заваривши зеленого чаю, заливши окропу мюслі, я повертався до ванної голитися. Після сніданку сідав навпроти вікна, поклавши ноги на підвіконня, і викурював тонку сигару. Вона допомагала мені налаштуватись на подолання нового дня. Згасивши недопалок, я складав до сумки протряхлі на дверцятах шафи козацькі речі, вдягався і вирушав на робоче місце біля Національної галереї. Туди я їздив завжди в автобусі, на другому поверсі, бо ще з дитинства марив про це, згадуючи окремі глави сказки Памели Треверс про Мері Поппінс. Працювати починав не раніше 12-ї, коли вулиці вже повнились фестивальним людом. Годину зміняли 20 хвилин перерви, потім продовження і так аж до 6-ї вечора. Рекордний врожай, що іноді траплялось зібрати, становив 86 фунтів, майже 140 доларів. Загалом за 10 робочих днів я заробив 672 фунти. Після шостої, перевдягнувшись у цивільне, я йшов додому перепочити. Прийнявши теплий душ, смажив Шмат м'яса, споживаючи його свіжими овочами. Потім пив каву з сиром, викурював другу за день сигару і лягав на годину поспати. Оскільки вистава починалась о 21.45, я дозволяв собі прокинутись пів на дев'яту. За 15 хвилин я виходив з дому, і якщо стигав на автобус, то о дев'ятій вже був у театрі. Перед виставою я завжди давав собі хвилин двадцять, щоб налаштуватись на роль. Прокручував в уяві моменти, які можна удосконалити, вивіряв композиційні нюанси, входив у контакт з образом. Я зробив свого Раскольнікова дотепним, трохи саркастичним, виключивши з акторської палітри Такі барви, як рефлексія і неврастенія. Коли перечитував «Злочин і покарання» Достоєвського, подибав безліч натяків на те, що Родіон Романович був неабиякий розбишака і авангардист. Він нестримно любив життя, хоч йому і заважали жити по-своєму. У 25 років залишався максималістом. Втім, досить літературщини. Наші перші вистави проходили у напівпорожньому залі. На другий і третій день з'явились критики, і невдовзі в місцевих газетах вийшли їхні рецензії. На Единбурзькому фестивалі якість театральних постановок визначається кількістю присуджених критикою зірок. Ми дістали на вищу оцінку – п'ять, і тоді – на вистави повалив глядач. У залі на 200 місць набивалось під три сотні. Щоправда, це ніяк не відбивалось на наших гаманцях. Добові у 5 фунтів на день ми отримали за тиждень по прибутті до Единбурга. І це при тому, що пляшка мінеральної води коштувала 2,5 фунти – за вистави нам обіцяли видати якісь премії. По роботі я мусив, бодай, хвилин 15 посидіти нерухомо. Тільки тоді, як більшість партнерів уже перевдягнулися, я пензлював у душ і довго стояв під гарячими струменями, приходячи до тями. Від такого суворого графіка в день роботи на Майдані Ввечері вистава моє тіло загартувалось. Я відчував, що маю прекрасну фізичну і творчу форму. Мені було 26 років і ціле життя попереду. Додому я добирався тим самим автобусом. Часом з Катериною, що мене чекала. Часом сам. Пив чай з молоком або просто молоко з медом. Заїдав його свіжою булкою з маслом, чистив зуби і лягав спати. Від алкоголю я відмовився і за десять днів не випив навіть кухля пива. Катерина Наші стосунки з Катериною в цей період знову набули дружнього характеру. З її сторони я відчував прагнення поглибити їх але цілком свідомо відкидав логічне продовження подій на поромі. Після тієї ночі, коли я побитий хедлайнерами, залишився в неї, я не зрозумів, що відбулося. Двомовними натяками Катерина давала мені зрозуміти, що ми переспали, але я нічого не пам'ятав і вдавав повне незнання. Я не хотів обтяжувати себе стосунками з дівчиною, яку не кохав. Уявіть собі, якби вранці я прокинувся б у її обіймах. Треба щось говорити, яким чином демонструвати своє захоплення і почуття. Це так нудно. Наша дружба здавалась мені більш привабливою і була вищою за плеське кохання, яке перетворило б стосунки на банальну гру в ахитрахи. Краще і цікавіше жити на грані, ніж перейти її, потрапивши в полон однозначності. Я не казав їй, що працюю на Майдані. Я взагалі не казав нікому з колег, де пропадаю цілими днями. Але Единбург – не таке вже велике місто, щоб у ньому загубитися. Козлюк, прогулюючись перед Національною галереєю, надибав мій перформанс. І відтоді факт подвійного існування – став поживою для пересудів усієї трупи. А я ж так цього не хотів. Мої колеги – хороші люди, але за одвічною радянською звичкою люблять рахувати чужі гроші. Не минає їх і заздрість. Три дні мені не давали спокою, питаючись «як і що?». І в деяких очах я бачив відверту ненависть, Мовляв, диви, який спритний. Але мені було начхати. Я робив свою справу. Тільки Катерина образилась на те, що про мою роботу вона дізналася з третіх уст. В цьому винний, каюсь. Вона носила мені воду і горішки, коли я перепочивав між актами перформансу. Навідувалась на Майдан і вимахувала рукою з натовпу. Коли народ навівся на мою гру, вона набирала повну жменю монеток і кидала їх у відерце, щоб фестивальні туристи зрозуміли, яким саме заробляє собі на життя цей дивний вояк у широких червоних штанях і парчевій свитці. Цей трюк неодмінно спрацьовував, і можна сказати, що Катерина навіть сприяла росту заробітків. Одного разу, коли увечері не було вистави, дівчина прийшла до мене години у четвертій. Я відпочивав на газоні, підставивши обличчя під сонце, посмоктуючи через соломинку апельсиновий сік. «Хеллоу, хай дойду!» Почувши її голос, я розкрив очі, а вона цмокнула мене в щоку. «Слухай», – сказав я їй. Давай сходимо до ресторану. А як же робота? Від роботи коні дохнуть. Всіх грошей все одно не заробиш. То як? Я згодна. Я швидко перевдягся просто при Катерині, закинув сумку за плече, і ми рушили на таксі до рибного ресторану на Едвард-стріт під назвою Мон Інзі «Ми кайфуємо!» «То що будемо замовляти?» – спитав я в Катерини, роздивляючись карту вин. «Я б випила легкого вина. Ми замовили пляшку італійського рислінгу, і поки на кухні готували мідій, мовчки сиділи за столиком, на якому палала червона свічка». «Можна я вип'ю чогось міцнішого?» Я вирішив покласти край непевній паузі. «Можна?» – сміхнулася вона, вдивляючись мені в очі. Я відвів погляд і покликав офіціанта. «Джин без тоніку, будь ласка!» Поки офіціант наливав джин, я грався виделкою, постукуючи по тарілці. А Катерина спостерігала за моїми рухами і усміхалась. Мимоволі, я теж усміхнувся. «Чого ти?» – запитав у неї. «Ти такий смішний? Чому?» Повів даму до ресторану, замовив мідій. Зараз офіціант подасть тобі джин, і ти будеш його пити. «Так, справді почуваюсь ніяково. Якимсь несправжнім. А який ти справжній? Хабіс його знає. Слухай, давай ти теж вип'єш джину. Давай. Я замовив ще порцію, але тепер з тоніком. Ну, за що п'ємо? запитав я в Катерини, піднімаючи склянку. За наше... хм... Вона знову усміхнулася, але цього разу опустила очі. «За наш успіх!» «Згоден!» Того вечора ми випили вісім порцій джину на двох, так і не торкнувшись пляшки з вином. Після міді під томатним соусом я з'їв ще філе тунця в маринаді з картопляними пиріжками, а Катерина поласувала смаженими креветками. Наостанок ми замовили Морозова з вогнем, і поки ямайський ром танцював вогняну румбу, я бовкнув таке, чого сам не чекав. «Може, – сказав я, – поїдемо до мене? Вліземо через вікно, так що ніхто не помітить». Катерина загасила вогонь на своєму Морозові, і я зрозумів, що відступати пізно. Мовчить. Отже, згодна. Ну, що ж, ковбою, слово не горобець. Віддавши за вечерю майже вісімдесят фунтів, Катерина цього не бачила, бо пішла до туалету, я прихопив відкорковану пляшку з рислінгом і вийшов з ресторану. Була прохолодна серпнева ніч, далекі дрібні зорі, розмиті сяйвом вуличних ліхтарів, ми у високому небі. Я зайшов за сміттєвий бак, розтібнув гудзики і зросив бруківку паруючим струменем. Акторські байки Ми доїхали додому на таксі. Щоб відтінити незручність після моєї пропозиції, ми всю дорогу глузували з Велимира Петровича та інших представників антрепризи рожевий махаон, переповідаючи деякі подробиці з їхнього особистого життя. І ось підходить Галя до автомата з напоями і починає натискати на всі кнопки. Натискає, натискає, а в отвір нічого не падає. Тоді вона сили гатить по ньому кулаком і промовляє. «Та випадай же, випадай!» Адже Боря Жовнар, Сказав їй, що автомат видає колбу безкоштовно. Коротше, лопила-лопила, аж поки до неї не підійшов монтувальник сцени і спитав, чого вона біситься. А та нічого не розуміє, каже лише, хочу пити. Тоді монтувальник пішов до нашої перекладачки і поскаржився, ніби актори псують приватну власність театру. А Галя весь той час билась за свою Кока-Колу, аж поки перекладачка не пояснила, що в автомат треба кидати монети. Тепер вона з Борою не розмовляє. А от ще, продовжую я, потішившись з Галиною біди, Володимир Петрович з чорнобильським посвідченням прийшов до Королівського замку і, тикаючи ксиву під носок контролерам, Почав вимагати, щоб його пустили на екскурсію безкоштовно. «І що ти думаєш? Таки домігся свого?» Цілий день провів у замку і позавчора відзначився тим, що встиг прилягти на ліжко Марії Стюарт, коли чергова екскурсійна група вийшла зі спальні. «Ха-ха-ха!» – сміялася Катерина, уявляючи собі народного артиста у стоптаних черевиках на Королівському Одрі. «Наші люди за кордоном – унікальне явище», – продовжував я. Пригадую, батько розповідав, як його разом із солістами військового ансамблю запросили в Берліні до басейну. Здорові черваті дядьки, теж народні артисти, в сімейних трусах полізли купатися. І тільки, но поплигали у воду, за ними відразу потяглись червоні пасма. Що виявилося? У воді було розчинено лакмуса, який реагував на сечу. Ото була ганьба, можу собі уявити. А балетні з оперного театру розказували про гастролі в Японії, коли в готелі вирубилося світло. Адже вони після вистави вмикали свої кип'ятильники, а дехто між двох прасок смажив м'ясо. А хтось варив суп в унітазному бачку. Ну, то вже, здається, байки. Не знаю, не знаю. Наші люди не на те спроможні. Трохи еротики. Давши таксисту півтора фунти на чай, ми вийшли з машини за півкварталу від готелю. Зрештою, така конспірація була зайва. Але всі ті розмови і косі погляди не люблю я своїх колег. Отже, поки Катерина чекала мене за рогом, я ступив на ганок і відімкнув двері. В кухні горіло світло. Там хтось гримів посудом, а в коридорі тхнуло смаженою на салі картоплею. Я ніколи не любив цих запахів. Вони ображали мене, а надто цього вечора. Непомітно діставшись своєї кімнати, я поставив пляшку з рислінгом на стіл і запхав до шафи розвішані на дверцятах козацькі лахи, закинувши в куток сумку з брудною білизною і поправивши постіль, аби хоч трохи навести порядок. Потім підійшов до вікна, підняв раму і переліз через підвіконня. Катерина вигулькнула з-за рогу, і я негучно її покликав. Допомігши перелізти через кований парканчик, я підсадив її у вікно, притримуючи за талію, а за нею забрався і сам. Далі могло бути так. Я підійшов до неї і обережно торкнувся її щуки. Вона відповіла на цей рух і, схиливши голову, поклала мені руку на груди. Що ти робила зі мною тієї ночі? Занурив я долоню в її волосся і притулився чолом. Якої ночі? ледь чутно мовила вона, торкаючись губами кінчиками гноса. Коли знайшла побитого і привела до себе, я відчув її подих. Я зробила те, що хотіла. Її рука розтібала гудзики на моїй сорочці? «А що ж ти хотіла?» Моя рука потягла край її блузки, заправленої джинси. «Я хотіла тебе!» Вона знайшла пальцями мої соски. «А я тебе!» Моя долоня зустрілася з теплою шкірою на її спині. «Ну то як?» Спитала вона, покусуючи мені нижню губу. «А так!» – відповів я і провів кінчиком язика по її зубах. Ми були в ліжку до самого ранку, і коли вона заснула на моєму плечі, я подумав, «Навіщо це все?» А вийшло так. Я підійшов до неї, Обережно торкнувся її щоки і провів по ній долонею. Вона відповіла на цей рух і, схиливши голову, поклала мені руку на груди. Ми стояли біля столу, і коли я схотів залізти їй під блузку, то необережним рухом зачепив пляшку з рислінгом, і вона, перевернувшись, залила Катерині джинси. «Чорт, забирай!» – вилився я, піднімаючи пляшку з підлоги. «Не переймайся», сказала вона. «Це дрібниці». І тут я подумав, що все це дуже недоречно. В кімнаті так само смерділо смаженого картоплею. В кутку лежала брудна білизна, а в шафі робочі козацькі лахи. В кухні хтось човгав, і дістатися ванною непоміченою було неможливо. «Знаєш, – сказав я. – Думай, що хочеш, але в нас сьогодні нічого не вийде. Вибач. – Ти не повіриш, – тихо відповіла вона. – Я так і знала. І не треба нічого. – Давай я проведу тебе додому. – Давай. Ми вибрались на двір в такий же спосіб, і я провів Катерину до сусіднього під'їзду. «Все було класно», – мовила вона на прощання. «Ти не ображаєшся? З чого ти взяв?» «А так», – вичевив я, а сам подумав. «Навіщо це все?» Відтоді в наших стосунках почалось охолодження. Катерина більше не приходила до мене на Майдан. Ми зустрічались на виставах, і просто теревинили. Відчуження було якесь штучне, і мені часто хотілося сказати: слухай, давай знову станемо добрими друзями. Мені здавалось, що Катерині теж хотілося цього, але ніхто не наважувався вимовити рятівні слова. Тож ми почувалися наші два Бовдури, ну й нехай все, що робиться, на краще. Серія восьма. Шанс. Анонс. Отже, читачу, ми дістались кульминаційної глави. І слова тут зайві. Розповідає Веніамін Каштанський. Сер Джонатан Маклох з'явився на другий тиждень фестивалю, як і обіцяв. Він стояв навпроти входу до театру, і коли я вийшов після вистави, привітно помахав рукою. «Ну що, як гралося?» запитав, коли я до нього підійшов. «Так собі, не дуже», скривив я носа. «Сьогодні в мене видався розхристаний і порожній день. Буває так, коли з якоїсь причини всі задуми і плани руйнуються, а відчуття змарнованого часу тяжіє за спиною. Зранку замість роботи на Майдані, я задумав зробити шопінг і придбати собі дещо з одягу. Позавчора у магазинчику на Елізабет-стріт надибав класні замшеві чоботи всього за 39 фунтів. Коли ж припхався до магазину, то їх там не виявилось. Замість змиритися з реаліями, я вдався до тупого протистояння. Поїхав на Квін-стріт за курткою, яку примітив ще на початку наших гастролів. Мого розміру, а я носив L, не виявилося, і я з розпачу придбав собі XL. А коли приїхав додому і приміряв її, зрозумів, що завелика. Поїхав здавати. Потім вирішив пообідати у піцаход. З дитинства терпіти не можу піцу. Бо від неї у мене печія. І ось на тобі. З'їв зовсім несмачну розігріту в мікрохвильовці піцу з грибами і куркою, випив томатного соку, заплатив за те все 10 фунтів і такий дістав свою печію. Тьху. Хотів сходити на екскурсію до Королівського палацу Гольруд, але там був вихідний. Зателефонував до батьків, не відповідали. Вистава ввечері теж не вдалась. Публіка була мертва, сцена холодна. Зникло відчуття ансамблю. Кожен з акторів дмухав у власну трубу. Грався своїм апельсином і тягнув ковдру на себе. У вас же професійна трупа, дивувався на це містер Джон. «Професійній якості тут ні до чого», – копнув я порожню бляшанку з-під пива, яка лежала на тротуарі. «Ти можеш бути тисячу разів професіоналом, але є щось таке, без чого мистецтво мертве». «Скажіть, ви маєте сьогодні вільний час?» – поцікавився він. «Маю, то що?» Я хотів би запросити вас до себе в гості і обговорити пропозицію, яка, гадаю, вас зацікавить. Хм, подумав я, що ж ти можеш мені запропонувати, старий шкарбуне? Втім, грудях залоскотало. Як і кожен актор, я завжди був готовий до пропозицій. Добре, ходімо, мовив я бадьоро. Принаймні подивлюсь, як живуть старі шотландські сери. Тут недалеко два квартали пішки. Спершу ми йшли мовчки. Я згадував подробиці невдалої вистави. Її відчуття гіркоти не залишало мене. Були і оплески, і похвали, і вдячні глядачі. Було все, окрім акторського задоволення, роботою.